Lehortua da Kalifornia. Jonden amarkadaneanik idorte luze bat pairatu zuten. Laburte jarraian uririk ez, azken euntago jortetako leortek gogorrena izan zen. Bi urte normal eta guain berriz leortea. Maiatzaren bortzean, jaz baino zazpialdi zoian erregeiago zegoen. Sierra Nevadaan, gutxi urtuz bertako laborantza elikatzen duen elurra. Kalifornia munduko estatu aurreratu eskualde modernoena haumen. Txikian intzenean, telebistan agertzen ziren serie ia guziak Kalifornian gertatzen ziren, gauza moderno guziak angarratu dira, Silicon Valley, Internet, Google, Elon Musk eta bar. Baina gutxiago dakite laborantza esko dela ere. Han, estatu batuetako barazki eta fruituen bi erenak dira, munduan ekoizten diren arbendulen edo amanden euneko larogoia han ekoizten dare. Eta hori gabe, lehorte bat bertzaren ondotik, basa mortua bilakatzeko arriskuan da. Estatu batuen oreka eta burujabetza materiala zalantzan jarriz. Taiwanen ere sekulako lehortea da, duela berrogoi tamar urtetik etzen alakorik ikusi. Sasoiuntan ez da izan urakanik edo han pazifikoan tifon daitzen direnoiek. Eta hurra eskaz. Horrere, gutik dakite munduko txip edo pusa elektronikoen bierenak Taiwaneneko ezten direla eta industria honek sekulako urkantitateak behar dituela, hainbertze eta laborariei debekatzen diete guain urera biltzea ekoizpen elektronikoarentzat gordetzeko. Eta txipoiek gabeen gero eta zailtasun handiagoak daude munduko industriez berdinetan, bitartean masinak ezinbaitira konpondu, edo txipoiek behar dituzten produktuak ezinbaitira fabrikatu. Adibidez, aurten 2 milioita erdi ibilgailu elektriko gutxiago ekoiztuko dira estatu batuetan, antzu zen Kaliforniako ingenieriek diseinatu dituzten ibilgailuak. Eldu diren urtetan, gero eta olako egoera gehiago ikusiko ditugu mundu mailan. Eta horrekin batera autu bat egin beharko. Ura bizitzarako edo industriarako. Ez pagara aski goiz arazo hortaz jabetzen, industria gu baino lehen jabetuko da. Ideio horrekin usten zaituzet eta hemendik dik bihaste arte.